Ребека Ярос, четверте крило, розділ тридцять дев'ятий. Усі ви боягузи, останні слова Фена Ріорсона, відредаговано. Ксаден. З нею все буде добре. Голос Гаель звучав ніжніше, ніж всі ті рази, коли вона починала Розмову зі мною. Але ж вона і обрала мене не тому, що мене треба втішати, вона вибрала мене за шами на спині і за той простий факт, що я онук її другого вершника, того, хто не пережив квадрант. Ти не знаєш, що буде чи не буде, ніхто не знає. Минуло три дні, а Вайле так і не прийшла до тями. Три низькінечні дні у цьому кріслі на межі між розумом і безумством, не спускаючи очей з її грудей, що піднімаються і опускаються, щоб знати, що вона ще дихає. Мої легені наповнювалися тільки разом з нею, а час між ударами мого серця займав гострий страх. Вона ніколи не здавалася тендітною, але тепер на моєму ліжку з блідими, розтріпаними губами була саме такою і кінчики її волосся виглядали тьмянішими, ніж зазвичай, втративши металевий блиск. Три дні здавалося, що життя спливає з тіла, лише тінній душі затрималася під шкірою. Але сьогодні ранкове світло показало, що її щоки під темною лінією між льотними очами рум'яніші, ніж вчора. Який я ідіот, треба було залишити її в Базгіаті. Або послати з Айтосом, нехай і послабивши зв'язок терном. Їй не повинно було дістатися покарання полковника Айтоса за мій злочин, про який вона навіть не знала, навіть не підозрювала. Я провів рукою по вол Постраждала не лише вона. Ліам був мертвий. Ліам. Почуття провини об'єдналося знищівною скорботою. Я насилу вдихнув через біль у грудях. Я наказав братові зберегти її. І наказ його вбив. Його смерть на моїх руках. Треба було здогадатися, що чекає на нас Альбідаїні. Треба було розповісти їй про винні телів. Я чекав, коли ти скажеш. А тепер вона страждає. Прогарчав Терн. Дракон? Живе вогнедишне втілення моєї ганьби, але хоча б зв'язок, що об'єднує нас чотирьох ще на місці, нехай він поки і не вміє достукатися до неї, а значить Вайлет ще жива. Нехай проклинає мене скільки хоче, головне, щоб її серце билося. Багато чого треба було б зробити по-іншому. А чого робити було не треба, то це боротися з почуттям до неї. Треба було триматися за неї з того першого поцілунку, як мені хотілося, і не відпускати від себе. Треба було розкритися цілком. Щоразу, як я мовчав, повіки здавалися важчими, але я боровся зі сном усіма силами. Сон – це де я чув її несамовитий крик, чув, що лям загинув. Чув знову і знову, як вона називає мене довбаним зрадником. Їй не можна вмирати. І не лише тому, що тоді я можу сам не вижити. Їй не можна вмирати, бо я знаю, що навіть якщо виживу, не зможу без неї жити. Десь між потрясінням від нашого потягу, на тій межі і розумінням, що вона ризикнула життя, віддавши того дня на парапеті чобіт іншому, і того дня, коли вона кинула в мене кинжал під дубом, я здригнувся. Треба було здогадатися про те, як нам небезпечно зближуватися. Вже коли я поклав її на лопатки, показав, як легко вона могла б убити мене на маті, цієї вразливості я не показував нікому іншому. Але я тільки відмахнувся від незаперечного потягу до незрівняної жінки. Дивлячись на її перемогу на смузі, дивлячись, як потім вона захищала Андарну на молодьбі, я здригнувся вражений її розумом і її шляхетністю. Коли я вірвався до неї і побачив зрадливу руку Орена на її горлі, той гнів, через який виявилося так легко прикінчити всіх шістьох, не повівши й бровою, мав натякнути, що я лечу в прірву. А коли вона посміхнулася мені, освоївши щит за лічені хвилини, коли її обличчя осяяло під снігом, я остаточно впав. Ми ще навіть не цілувалися, а я вже закохався. А може все почалося, коли вона метала ножі в барлу, або коли мене поглинули древнощі, побачивши її поцілунок з етосом. Про що я сам мріяв, не знаю скільки разів. Озираючись назад, я знаходив тисячі величезних моментів, як штовхнути мене за край. Закохали в жінку, яка зараз спала в ліжку, де я її завжди і уявляв. А я їй так і не зізнався, поки вона не впала марені від отрути. Чому? Бо боявся віддати владу наді мною, коли вона її так отримувала. Тому що вона дочка Лілі Цоренгаль, тому що вона раз у раз давала шанс Аетосу, ні. Тому що не міг цього сказати без цілковитої чесності усьому, а після того її погляду біля озера після цієї зради. Від шелесту простирадло я здригнувся, кинув погляд на нею і вперше вдихнув на повні груди з того часу, як вона впала з терна, її очі були розплющені. Прокинулась, мій голос хрипів, наче його волочили по каменю, хоча я думав, що серце болить. Я на силу схопився на ноги і зробив два кроки, що відокремлють мене від ліжка. Прокинули, жива, і посміхається. Напевно, гра світла, вона ж хотіла мене спалити живцем. Чи можна перевірити рану? Матраз легка прогнувся під моєю вагою. Вона кивнула і потяглася кішка, що спала на сонці. Взявши ковдру, я розв'язав халат поверх короткої нічної сорочки, в яку передягнув того першого вечора і повільно підняв поділ над човковою шкірою стегна. Подумки, готуючись побачити чорні щупальця, що знівечили її вени під час бою, але поступово згасли час приїзду. Там нічого не було, тільки тонка срібляста рисочка в дюймі з надстигновою кісткою. Я мало не застогнав від полегшення. Диво. Що диво? Прохрипіла вона, дивлячись на свій новий шрам. Чорт. З мене вийшов би жахливий цілитель. Води. Рука тремтіла чи то від втоми, чи то від полегшення. Начхати від чого саме, коли я налив її склянку з глечика на моїй тумбочці. Напевно, тебе мучила спрага. Вона сіла, взяла склянку та сушила до дна. Дякую. Ти... Я поставив склянку назад і повернувся до неї, дивлячись у горіхові очі, що не відпускали мене з часів парапету. «Це ти диво», – договорив я пошепки. «Я був в жаху». «Вайлет, просто слова мене передати». «Все добре, ксаден», – сказала вона тихо, поклавши долоню на моє серце, – «що заходилося?» «Я думав, що втратив тебе». Визнання звукчало глухо, ніби ці слова мене душили, і, може, я ризикував після цього, через що змусив її пройти, але все ж таки не втримався» і нахилився губами до її чола, потім скроні. Боги, я б цілував її вічно, якби це утримувало нас від нових сварок, утримувало в цій незайманій миті, коли я міг вірити, що між нами все буде добре, що я не запоров безповоротно краще, що зі мною траплялося. Ти мене не втратиш. Вона здригнулася, подивилася на мене з такою смішкою, ніби я сказав якусь дурницю, а потім нахилилася та поцілувала. Вона все ще хотіла мене. Серце від цього. Откровення так і здіймалося. Я зробив поцілунок глибше, провів язиком по м'якій нижній губі і легенько смоктав цей ніжний вигін. Більшого не потрібно, щоб пристрасть заповнила мене з ніг до голови, гаряча і вимоглива. З нами так завжди. Найменша іскра розпалює цілу пожежу, що пожирає будь-які думки, крім тих, як змусити їх стогнати. І попереду ціле життя таких миттєвостей, коли я зможу роздягнути її до гола і насолоджуватися кожним вигином і випадками. Але зараз ще не час. Вона не провела в свідомості 5 хвилин. Я відсторонився, повільно звільняючи її губи. Я все заповню, пообіцяв я, взявши її ніжні руки своїми грубами. Я не кажу, що ми більше жодного разу не посваримось, або що тобі більше не захочеться кидати в мене ножі. Коли я неминуче поведу себе як козел, але клянуся, я завжди намагатимуся стати кращим. Що заповниш? Вона відсторонилася з насильною усмішкою. Я застогнав, насупився. Вона втратила пам'ять. Що ти пам'ятаєш? Коли ми тебе доставили, отрута вже дійшла до мозгу і її очі спалахнули. Щось змінилося, щось, від чого мішлунок звалився, як камінь у болото. І вона відсмикнула руки. Відвернулася, її очі закліли, і я зрозумів, що вона... Зв'язується з драконами. Без паніки, все в порядку. Андарна змінилася, але вона все ще вона. Тепер вона величезна, але цього я велет не сказав. І ще зник її дар, якщо вірити терну, але на ці новини час ще буде. Натомість я додав: цілитель каже, що не знає довготривалості ефекту отрути, бо ще з таким не стикався, і ніхто не знає, коли до тебе повернеться пам'ять і чи є якісь інші подібні ефекти, але обіцяю. Вона скинула руку і оглянула кімнату немову уперше, побачивши, де ми потім поспіхом відповзла по ліжку, запихаючи халат. Від її погляду мої груди немов стискали лищата. Вона схопилася і кинулася до великих вікон моєї спальні. Вікна дивилися на гори, на які зведена ця фортеця, на долину внизу, на обвуглені дерева, що створювало ту саму лінію, де земля опалила до каміння, і на те тихе містечко колишню столицю під назвою Аретія. Містечко, яке ми потім і кров'ю, Знову зводили іщебенню та роїн. Вайлет, підійшов я, не опускавши щити, щоб не вторгатися, але, боги, я все віддав би, щоб дізнатися, про що вона думала. Округленими очима вона оглянула містечко, кожну хату з однаковими зеленими дахами, потім затрималася поглядом на храмі, а Марі – найвідомішій пам'ятці після нашої бібліотеки. «Де ми? І не смій мені брехати!» – сказала вона. «Більше ніколи!» «Більше ніколи? Ти пам'ятаєш?» «Пам'ятаю!» «Слава богам!» – видихнув я, запустивши пальці собі в волосся. Хороший знак, значить, вона справді зцілилася, але прокляття. «Де ми?» – викарбула вона кожне слово, пронизавши мене поглядом. «Говори!» – судячи з того, як ти дивишся на мене, ти і так зрозуміла. Не може бути, щоб ця розумна жінка не впізнала наш храм. «Схоже на Аретію», – сказала вона в вікно. «Є лише один храм із такими колонами, я бачила малюнки». «Так, просто охернійте, яка геніальна!» Аретію спалили вщент, а ці малюнки бачили ті, що переписувачі привезли для показу публіці. Мати сказала, що на власні очі бачила вугілля. То де ми? Вона підвищила голос. В Аретії. Як неймовірно вільно я почував себе, відповідаючи їй лише правду. Перебудована чи не горіла, вона повернулася до мене спиною. У процесі відновлення. Чому я про це не читала? Я почав відповідати, що вона підняла руку і я почекав. Вона здогадалася менше, ніж за хвилину. Показавши на мою мітку повстання, вона сказала, «Мельгрем не може бачити наміри, коли вас більше трьох поруч один з одним. Ось чому вам заборонено збиратися разом. Як тут утриматись? Я посміхнувся. І ця геніальна жінка моя, або була моєю, буде, якщо щось залежало від мене. Хоча, наймовірніше, ні. Я зітхнув, Відразу втративши свою усмішку, прокляття. Ні, я не здамся, доки вона не відповість чітко. Нехай між нами все складно, але ми й самі складні». Але ще ми не настільки великі, щоб привертати увагу переписувачів. Ми не ховаємось, просто не фішуємо своє існування. Саме тому все тут ще формально моє. Знать, не поспішала витрачати гроші на випалення міста і сплачувати податки за марну землю. Зрештою, вони помітять, зрештою, я її втрачу, а потім втрачу голову. Я розповім тобі все, тільки питай. Вона напружилась. Зараз скажи лише одне, що завгодно. — Скажи! — вона здригнулася, зітхнула. — Ліам правда мертвий? — Ліам. Мої ребра пронизав новий укол скорботи. Миті текли в мовчанні, поки я шукав відповідь слова, але їх не було. Я просто дістав з кишені нещодавно закінчену ним фігурку андарни розміром із долоню. Вона обернулася до мене тут же дивлячись на фігурку, і на її очах з'явилися сльози. — Це моя провина. — Ні. Я, якби я розповів тобі раніше, ти була б готова. Ти, напевно, сама нас навчила б з ними боротися. Вивчивши книги, моя душа знову розривалася, побачивши, як вона витирає струмки сліз. Я поклав фігурку її в долоню. Я знаю, що треба було спалити, але не зміг. Ми поховали його вчора. Ну, решта. Я жодного разу не виходив з цієї кімнати. Наші погляди зіткнулися всіма. Фібрами душі хотілося потягтись до неї, але я знав, що зараз я останній, у кого вона шукатиме втіхи. Я ніколи не покидав тебе. Що ж, ти прямо зацікавлений у своєму виживанні. Кинула вона з саркастичною посмішкою і сльозами, що все ще стояли в очах. «А тепер дай мені одягнутися, і ми поговоримо». «Виганяєш мене з власної кімнати?» Я випробував той саркастичний, тражливий тон, за яким так легко було від неї сховатися, але відразу перестав і уточнив знову її. «Живо, Рірсон! Я не втримався і скривився, як від удару. Вона ніколи називала мене на прізвище. Може, не любила згадувати, що я син Фенарі Арсона і що завдав її сім'ї мій батько, але для неї залишився ксаденом. Ця зміна нагадувала бездонну прірву, смертельний удар. Ванна там. Я показав на протилежний кінець кімнати і попрямував до виходу, закинувши на плечі меч. Мій двоюродний брат Привалившись до стіни, розмовляв з Гаріком, який хизувався новим здоровенним шрамом від скроні до підборіддя. Але коли я зачинив за собою двері, обидва замовкли, напружилися, Гарік випростався на весь зріст. «Отямилась слава Амарі», – сказав Боді, розправивши плечі. Його рука все ще на перевязі відновлювалася після чотирьох переломів через бій з венітелями. Їй доведеться обирати. Я подивився на Гаріка, помітивши в його очах тривогу. Він уже сказав, що вірить, що вона збереже наш секрет. А ця тривога через мій стан, якщо вона не пробачить, що я не розповів їй раніше, або вона збереже секрет, чи ні. Це вже доведеться пізнавати тобі, відповів він. А потім вчини, як приховати думки від Айтоса, якщо вона погодиться. А що з літунами? Сирена жива, якщо ти про це питаєш, відповів Боді. Як її сестра, але решта він похитав головою. Хоч би вони вижили, і тепер, коли Вайлет прокинулась, я нарешті міг дихати. Ти вже з'ясував, що за скриньку Шрац виніс на спині з ресона. Дракон Гаріка був особливо чутливий до рунів, і завдяки йому ми знайшли і витягли з-під уламків годинникової вежу маленьку залізну скриньку. Над цим зараз працюють. Сподіваємось, отримаємо відповідь у наступні кілька годин. Я радий, що вона ціла ксадини. Піду передам іншим. Гарік кинув і розвернувся. Треба сказати, що він знав, замок навряд чи гірше за мене, враховуючи, що тут він проводив «Щоліта дозречення» або «Відступництва», як на варті назвали «Татове повстання». Смішно, що люди переймають усе, що їм не подобається. Ми втратили віру, що наш король колись вчинить правильно, а зрадниками прозвали нас. Боді наморщив носа. «Чого? Від тебе несе, як з драконячої дупи. відвали. Я рикнув, принюхавшись і не зміг посперечатися. Тепер я живу у тебе». «Для мене честь!» Я показав середній палець і подався до нього в кімнату. Через годину я чистий і нетерплячий чекав біля дверей своєї кімнати з льотною формою, поки Боді намагався як умів підняти настрій, і нарешті Вайлет відчинила двері. Я ледве язик не проковтнув, побачивши її розпущене мокре волосся, що завивалося трохи нижче грудей. Не зрозуміти, чому через ці сріблясті локони хочеться трахнути її на місці, та й коли розуміти, всі мої думки були про те, щоб стриматися і не накинутись на неї. Вона існує і я збуджуюсь. За минулий рік я просто упокорився з цією істиною. Бодіп усміхнувся прямо як моя тітка. Радий бачити тебе живим і здоровим, Соренгайл. Потім ляснув мене по плечу і попрямував геть, озирнувшись через плече. А поки що за запасним планом успіхів. Боги, як же хотілося згрібти її в оберемок і любити, Поки вона не забуде все, крім того, як добре нам разом, але певе, тепер це останнє, чого вона хотіла. «Заходь!» – сказала вона тихо, і в мене застукало серце. «Якщо запрошуєш?» – я увійшов, мучившись від недовір'ї в її очах. Повірить мені Вайлен чи ні, я і ніколи не брехав жодного разу, просто і правди не говорив. «Усе це лишилося з того часу?» – запитала вона, кидаючи поглядом спальню. «Основна фортеця кам'яна?» – сказав я. Поки вона розглядала склепіння скелі, природне освітлення з вікон, що займаються цю західну стіну. Камінь не горить. Так, я проковтнув із зусиллям. Думаю, після того, що ти бачила, я маю поставити тобі просто запитання. Ти з нами? Ти готова боротися на нашому боці? Так само легко могла б здати нас усіх. Раніше вона не знала всього, але тепер так. З вами, вона кивнула. Полегшення промайнуло по мені виразніше і сильніше, ніж сила, що я черпав з Гаель. і Я потягся до вайлет. Вибач, що довелося. Слова померли мовою, коли вона відступила від дотику. Цього не буде. В її горіхових очах жив цілий світ болю, і я не міг зіщулитись. Якщо я вірю тобі і готова з вами боротися, то це не означає, що я знову довіряю тобі своє серце. Але я не можу бути із тим, кому не довіряю. В моїх грудях щось тріснуло. Я ніколи тобі не брехав, Вайлет, жодного разу, і не збрешу. Вона відійшла до вікна, глянула на місто, потім повільно обернулася до мене. Справа навіть не в тому, що ти приховував. Це я можу зрозуміти. Справа в легкості. Як легко я впустила тебе в серце. І не отримала того ж натомість. Вона похитала головою, і я все ще бачив її кохання, але за товстими стінами, які сам і змусив звести. Я кохав її, звичайно, любив. Але якщо сказати це зараз, вона вирішить, що в мене інші причини. І якщо чесно, матиме рацію. Я не втрачу. Без бою ту єдину в своєму житті, кого закохався. «Ти права, у мене були секрети», – зізнався я, знову наближаючись, крок за кроком, поки нас не розділило лише кілька футів. Я поклав руки на скло на боках від її голови, немов спіймавши, хоча ми обидва знали, що вона може піти, якщо захоче. Але вона не рушила з місця. «Я не одразу тобі повірив, не одразу зрозумів, що закохався». Хтось постукав, і я не звернув уваги. «Не треба так говорити». Вона підняла підборіддя. Але я не пропустив те, як вона подивилася на мої губи. Я закохався в тебе. Я пустив голову, зазирнув прямо в її чудові очі. Може, вона і в люті, але присягаюся маликом, немінлива. І знаєш що, може ти мені більше не довіряєш, але мене все ще любиш. Її губи розкрилися, але вона не стала сперечатися. Якось я тобі вже довірилася. вдруге не буде. Вона приховала образу. Більше ніколи. Більше ніколи ці очі не відобразять біль, що завдав я. Я все зіпсував, не розповівши раніше і навіть не виправдовуюсь, але тепер я довіряю тобі своє життя. Життя всіх тут. Я ризикнув усім, вже доставивши її сюди і не забравши назад до безгяту. Я розповів усе, що ти попросиш і все, що ти не попросиш. Я щодня свого життя зароблятиму твою довіру. Я й забув, на що схоже, коли тебе люблять, люблять по-справжньому. Істинно, тату помер багато років тому, а мама. Про це навіть не будемо. Але потім Вайла дала мені слово, свою довіру, своє серце, і я згадав. І прокляну, якщо не стану за них боротися. А якщо це неможливо? Ти все ще мене любиш, отже, можливо. Боги, як я прагну поцілунку, щоб нагадати її, як нам добре разом. Але я б не став нав'язуватися, поки вона не попросить. Я не боюся працювати, особливо, коли знаю, наскільки велика нагорода. Краще програти усі ці війні, ніж жити без тебе, якщо для цього доведеться. Доводити твоє кохання знову-знову я готовий. Ти віддала мені серце, і я його збережу. А моє вже належить їй, навіть якщо вона цього не знає. Її очі розширилися, наче вона нарешті побачила рішучість у моїх. Час їй було дізнатися про все, і Вайлет не відсиджувалася за стінами Базгіату, особливо тепер, розуміючи, як у них все прогнило. Вона боротиметься на моїй стороні. У двері знову наполегливо постукали. «Чорт, який він нетерплячий, терплячий!» – я. «Наскільки я знаю його, даєш 20 секунд на запитання». Вона моргнула. «Все ще сподіваюся, що послання в Альдібаїні стосується військових ігор. Як ти думаєш, ми могли просто випадково затисатися в напад Віверн на той пост?» «Точно не випадково, сестричку», – сказав він з порога. Я зітхнув і цунувся, дивлячись, як округлюються очі Вайлет, коли вона побачила, хто стоїть у дверях. «Я ж сказав, що знайшов найкращих майстрів по зіллю», – тихо промовив я. Тебе не зцілили, тебе відновили. Бренан? Вона подивилася на брат широко розкритими від шоку ротом. Бренан тільки посміхнувся і розкрив обійми. Ласкаво просимо до революції, Вайлет.